Négy. Mindaz, amit most nagyon röviden elmondok Lalláról, természetesen nem csupán az első esti beszélgetés eredménye. De úgy érzem, kötelességem, hogy továbbadjam nektek, amit Dennyártól megtudhattam. Ha itt szálltok le, és ezt valószínűleg tartom, hiszen az Anteusz is azért szállt le itt, mert a viking avana koordinátáival tért vissza a földre, Másokat nem ismerhettek ti sem, akkor remélem, csak még nem tudom hogyan, hogy hamarabb találjátok meg ezeket a táblákat, mint sem megismerkednétek annak a másik kontinensnek a legerősebb népével, és akkor használt vehetitek ennek az információnak. Persze, ha ők érnek ide hamarabb, akkor semmi értelme annak, amit most leírok. De ezt a kockázatot vállalnom kell. A kontinens földrajzi leírásával nem bajlódom, engem sem nagyon érdekelt, hiszen ti egyetlen szondával többet tudhattok meg róla, mint én, ha hetekig faggattam volna Denyárt. A vörös vöröshajúak zöme hat nagy kikötővárosban él, néhány kisebb városuk van csak a szárazföld belsejében. Bár az egyes kikötővárosok lakosságukat dennyár egyenként 30-40 ezerre becsülte, önállóak, Soha nem harcolnak egymás ellen. Elég bajuk van ugyanis azzal a két nagy, földi földművelő állattenyésztő királysággal, amelyek néha egymás ellen vívnak háborút. Ez persze a parton a békét jelenti, de sokkal gyakrabban próbálják szövetkezve vagy külön-külön leigázni a vörös hajúakat, mert iridlik a gazdagságukat. Ezért Lalla fiai nem csak pompás hajósok, de jó katonák is. A majdnem állandó háborús feszültség ugyanakkor nem zárja ki a két szárazföldi hatalommal való kereskedést, mert kölcsönösen szükségük van egymás termékeire, áruira. Hasonló a kapcsolatukat őlük éjszakra és délre élő népekkel is, akiket dennyár röviden és megvetően csak barbároknak nevezett. Azért vannak a hajókon katonák is, hogy kereskedő útjaik során védelmezzék őket. A városokat tanácsok igazgatják, amelyeknek tagjai a leggazdagabb kereskedők. Mindegyik város gondosan ügyel arra, hogy egyik se gazdagodhassék meg a többi rovására. Ezt bonyolult megállapodások biztosítják, amelyek részleteiben nem érdemes belemennem. Idegent nem fogadnak be maguk közé, még másik városból való fajtájuk belit sem szívesen, legfejebb házasság útján. Egységes a nyelvük, és egységes a vallásuk. Azt a bizonyos egyetlen, komor istent félig, akit már Enit is emlegetett nekem annak idején. De azt hiszem, merő lelkiismeretességből, az egyetlen mentségem már éppen eleget untattalak titeket, késői testvéreim. Ott folytatom tehát, ahol és ahogyan Dennyár megváltoztatta az életünket. Hiába reménykedtem, hogy később másként lesz, Ennit ragaszkodott hozzá, hogy dennyár esténként velünk étkezzen. Nappal úgy is elrabolott tőlem, mondta szemrehányóan. Ez igaz volt, mert azt már végképp nem engedhettem meg, hogy elkísérje a hajóépítőbe. Nagyon-nagyon messze tűnt már az az idő, amikor avonába érkezésünk után Ennit mindenütt velem akart lenni, és velem is volt. Igaz, akkor még alig nőtt ki a kamaszkorból, lalla gyermekei lassabban érnek, mint az avanaiak, és nyilvánvalóan izgatta az az új világ is, amit ez a város jelentett számára. Aztán úrnő lett, egyre inkább visszavonult a palotába, ahol upatú boldogan kaparintotta a karmaiba, hogy igazi úrnőt faragjon belőle, Lelkesen magyarázta neki a szertartás finom részleteit, ha már az én isteni úrrán annyi éven át hiába próbálkozott. Nem, igazságtalan vagyok. Én hagytam el Enitet, én foglalkoztam vele kevesebbet. Igaz lenne rá mentségem, hiszen akkor készültek ellenünk végső leszámolásra az abanok és az otagal vezette Naonik, a végpusztulással fenyegető háború küszöbén persze, hogy nem törődhettem csak vele. Azután, valóban a 24. órában leszállt az Anteusz, megmentett minket, de a következő években testvéreim az Anteusz legénysége rabolt el Enittől, és persze, én hagytam magam elrabolni. Ez is érthető volt, de mégis azt jelentette, hogy kevesebb időt töltöttem vele kettesben. Bár közöttünk volt majdnem mindig, és már egészen szépen értette, majd beszélte a földi világnyelvet, és az Anteusz mind a tizenkét emberre rajongott érte. Most, hogy eszembe jutottak, a régi fájdalom megzavarja a gondolataimat. Mert az én jövendő biztonságom érdekében repültek Agdába. Nem az én ötletem volt, hanem az Anteusz parancsnokájé, a drága meleg szívű Dick Johnsoné, hogy mielőtt elhagyják a gámát, ahogyan ő mondta, tisztelgő látogatást tegyenek Agdában. Hid el Gregor, nevetett, ha csak meglátják az Anteuszt, hát még ha le is tudunk szállni ott valahol, amit nagyon szeretnék, mert az igazi az lenne, kipróbálni, hogy fogad-e minket a nagy király, soha közelébe sem erészkednek többé ennek a partnak. És hiába próbáltam lebeszélni, dik konok volt és vakmerő, hiába hovtam őket az abanok álnokságától. Bár már soha nem fog kiderülni, mi történt, mi történhetett. Az abanok álnoksága nem tud elpusztítani egy űrhajót. Bolond gondolatok. De a fájdalom az valódi, a régi. És olyan erős, hogy képes most is eltéríteni attól, amit írni szerettem volna. Kimerjem mondani, hogy itt unatkozott, és hogy ebben én voltam a hibás? Ez sem igaz így. Soha nem felejtettem el, hogy körülbelül 36 évvel fiatalabb nálam, bár már beszéltem, ha jól emlékszem, az időszámítások és a belőlük következő összehasonlítások reménytelenségéről. Tehát biztos voltam benne, hogy túlél engem. A van a tanácsa ugyan erős, talán erősebb is, mint szeretném, ám erről is beszéltem már, de miért nevehetne részt a munkájában Enit? Én úgy is szívesebben töltöm az időmet a gyógyítás házában, a növendékeim között. Ha meghalok, ne zárhassa be a palotába a tanács úgy, ahogyan a déli part többi városában a családokkal tette. Legyen az utódom, bár ez is örült gondolat volt. Ő készítse fel a tengerfiait a saját nép elleni leghatásosabb védekezésre. Ennek ellenére az Anteus katasztrófája után biztatni kezdtem, hogy ne csak a palota ügyeivel foglalkozzon. Upatu még élt, de már kiszemelte az utódját, Vanivamot, és nem tudott dönteni, Vanivamot idomítsa-e, vagy Enit tudását emelje még nagyobb tökéletességre, tehát azt ajánlottam Enitnek, járjon el a tanács üléseire. Ez bevált, eredményesebben, mint vártam. Enit okos volt, gyors és különlegesen találékony a többi város ellen szőhető finom fondorlatok kiagyalásában. Én soha nem tudtam megszabadulni a kétkedés átkától, ami Enit természetétől teljesen idegen volt, ezért a tanács báványozta. Értelmetlen volna azon tűnődni, hogy engem szerettek-e jobban, vagy őt, de tény, hogy remekül megértették egymást. Furcsa fintora a pszichológiának. Enith Hite, aki a lelkeméjén, ha nem is beszélt róla sokat, még mindig férte a maga a komor istenét, és az én főembereim több többisten hívése, amely amúgy sem volt különösebben erős, inkább ababona szintjén mozgott, és én is hosszú évek szívós munkájával romboltam, békésen megfért egymás mellett. Sőt, szóba sem került, ha avana érdekéről, vagyis arról volt szó, hogy a város hatalmát befolyását növeljék mindenki mással szemben. A távolabb jövőt tekintve ez mégiscsak azt jelentette, hogy ha én már nem élek is, a déli part talán talán sikeresebben lesz képes ellenállni Lalla fiainak. Bolond képlete volt ez a sorsnak, de legalábbis én így éreztem, valamiféle békés egyensúlyt teremtett kettőn kapcsolatában. Nem, tévedtem, amikor az előbb azt írtam, hogy Enit unatkozott. Nos, ezt az egyensúlyt borította fel Dennyár megjelenése. Azt már az első este megtudtam, hogy épp úgy egyárban látta meg a napvilágot, mint Enit csak 12 évvel korábban. Igaz, hogy nagy hírű hajós dinasztia sarjaként kora óta jóformán a tengeren élt, mégis sok olyan család volt, amelyet mindketten ismertek, sőt, Dennyár ismerte személyesen, igaz csak üzleti tárgyalásokról, Enit öcsét is, aki nem volt ott azon a hajón, amelyikről Enithet kimentettem. Ez a fiú, Sanrar, miután egész családja odaveszett, viszonylag nagy vagyont örökölt, és a szövettel kereskedő egyjárjak között tekintélyes ember lett. Enid büszkén fordította, hogy mindenki lehetségesnek és szorgalmasnak tartja, még néhány év, és bizonyosan a város tanácsának tagja lesz. És persze Dennyár emlékezett itt hajójának az eltűnésére is, hiszen akkor ő már 27 éves, öreg hajós volt, apja egyik kisebb bárkájának a kapitánya. De az eltűnésben nem volt semmi különös, hiszen egy jár sok száz hajójából minden évben odavész néhány, mert azok a szörnyű északnyugati viharok, amelyeket mi is végig szenvedtünk az álnok Szelek szigetein, Lallafiainak fiainak földjére, illetve a parti tengerre is váratlanul törnek rá. A kapitánynak tehát mindig választania kell közel a parthoz, rossz és bizonytalan szélben oldalaz csigalassan, magyarázta Dennyár, vagy kimerészkedik az óceánra, ahol jó szelet kap. Vagy vihart, amely elől vagy sikerül újra a part mellé bújnia, vagy sem. Dennyár megvonta a vállát. A legutóbb nem sikerült, tolmácsolta a szavait enid. De ez a tengerés sors, meg a kereskedők bűne, akik mindig türelmetlenek, mindig hamar szeretnének a céljukhoz érni, és rossz hírét költik az olyan kapitánynak, aki csak a part mentén óvakodik előre. Akkor már tudtam, mert amit most elbeszélek, az az első este vége felé történt, hogy Dennyár kapitánya volt annak a nagy hajónak, amelynek fedélzeti deszkáiból a tutajt készítette. A két társa katona volt, akikre az utolsó percekben talált rá, mert a tengeri betegségtől félholtan a hajófenéken henterektek, és csak az emelkedő vízűzte ki őket onnan. A hajó legénységét Dennyár már korábban a csónakok barakta. Amikor ezt elmondta, Talillal, aki egyébként némán figyelt egész este, néhány szóval megtárgyaltuk, hogy Girdin népének a lelkén ezek szerint évtizedek óta lényegesen több vörös hajó élete szárad, mint eddig képzeltük. Dennyár ugyanis állította, hogy a hajókon lévő csónakok komoly, megbízható alkotmányok 15-20 embert is elbírnak. A csónakok többsége tehát kiköthetett Girdintől keletre, de a parti települések népe elpusztította utasaikat éppen a csónakokért. Mert azon a fátlan vidéken semmi nem volt fontosabb, mint a csónak, amit égi ajándéknak tekintettek. A benne lévőket nem. Dennyára megmenekülését a véletlennek és Szumurinak, tehát éppen annak köszönhette, hogy ahogyan a tisztesség kívánta, el akart pusztulni a hajójával együtt. Azután előmászott az a két szerencsétlen katona a hajófenékből, és Dennyár felelős lett két életért. Ekkor csinálta meg a tutajt, kötözte rá a félhold katonákat, és bízta az életét név nélküli egyetlen istenükre. A legutóbb nem sikerült, csengtek a fülembe Enid fordításának szavai. A vörös hajúaktól való félelmem ellenére tiszteletet éreztem a kemény kapitány iránt. Ennyivel intézte el, hogy az élete megváltoztathatatlanul a Danul kettét örött. Bármilyen jól tartom, Érdekből és talán később Rokonszenfből is a hazáját mindörökre elvesztette. Lehet, hogy idővel a barátom lesz, és az is bizonyos, hogy ennek a kontinensnek a legjobb hajósa, hiszen legalább 2000 évvel jár az én népem legkiválóbbjai előtt, de azt az életet, amit eddig élt, 42 éves koráig soha többé nem szerezheti vissza. Kísértést éreztem, hogy Ennit közvetítésével elmagyarázzam neki, mennyire hasonló a sorsunk. Ő csak most kezdi, én három évtizednél régebben viselem, de erre ráérek később is. Ennit, néztem rá, soha ilyen szépnek nem láttam. Kivirult a boldogságtól, hogy egy fajtája belivel lehet. Amit majd most kell lefordítanod, nehezebb, mint amiről eddig beszélgettünk, de úgy érzem, nagyon fontos. Valamikor régen elmondtad nekem, hogy egy jár főterén hajósokat égettek el mágián, mert azt merték állítani, hogy lad, ahogyan ti nevezitek ezt a földet, nem lapos, ahogyan az Istenek papjai tanítják, hanem gömbölyű. Szeretném tudni, mi erről dennyár véleménye. Dennyár feszülten figyelte Enitet, miközben az fordított. Először megdöbbenést láttam a szemében, azután elégedettséget, végül szomorú töprengést. Amikor Enit befejezte, Dennyár hallgatott egy sort, azután az egész este folyamán a leghosszabb választ adta. Enit többször is leállította, csak részletekben tudta fordítani. Igen, a hajósok egy része tapasztalatból már régen rájött, itt ezt a szót használta, hogy lad nem lehet lapos. Csak azon csodálkozik, hogy itt honnan tudják. Nem szóltam közbe, hogy tőlem. Hat, higgye, hogy a tengerfiai nem is olyan elmaradottak, mint képzeli. Az is igaz, folytatta, hogy aki ezt nyilvánosan hirdette, vagy akár csak óvatlanul utalt ilyesmire, az a papok parancsára mágia halállal bűnhődött. A papok befolyása erős minden város tanácsában ezért nem is próbálják társaik megmenteni azokat, akik a hit tanításával ellentétes nézeteket vallanak. Neki, de is az a véleménye, hogy lat gömbölyű, de szágában sem volt vására vinni a bőrét. Élni akart, boldogan és gazdagon. Amit ezután mondott, az nagyon megnyugtatott. Nem csak azon vitatkoznak a tanácsokban, hogy lat gömbölyű-e vagy sem. A papok mindenáron szeretnék megtéríteni az északi és a déli barbárokat az egyetlen Isten hitére, ám a tanácsok óvatosabb tagjai szerint a jelenlegi cserekereskedelem tökéletesen kielégítő. Nem akarnak egyetlen katonát sem vesztegetni a hittérítésre, hiszen sokkal nagyobb szükség van rájuk a két szárazföldi királyság ellen. Dennyár arról is tudott, hogy az eretnek nézeteket való hajósokkal titokban szövetkezett néhány csillagász. Persze, tudományukat nem földi értelemben kell értékelni. Aki feltételezte, hogy ha lat gömbölyű, akkor valószínűleg lennie kell más kontinenseknek is. Hogy erre a megállapításra hogyan jutottak, azon Dennyár nem gondolkozott, de elfogadta. Amikor enit ezt fordította, a gyomrom egy pillanatra összeszorult. De, folytatta okfejtését Dennyár, akár léteznek más kontinensek, akár nem, a városok tanácsai egyetlen hajót sem kockáztatnak-e feltételezés bizonyítására? A hajók nagyok, drágák, fanyaguk fa döntő részét, és az észeg több mint felét, vagy a két királyságtól, vagy a barbároktól kell beszerezni. Ugyanakkor a városok kereskedelmét egymás között, és a barbárokkal lehetetlen hajók nélkül fenntartani. Lallafiainak tehát előbb még sokat kell erősödniük. Azután a tanácsokban győznie kell az eretnek álláspontnak lat gömbölyűségéről és más kontinensek létezéséről. Ez pedig dennyár véleménye szerint hosszú és nehéz harc lesz, mert a papság hatalma nagy és büntetéseik kegyetlenek, és csak akkor gondolhatnak arra, hogy hajót indítsanak az ismeretlenbe. Mégis, szerintem mikor... Nem tudtam, hogy milyen tapintatlan kérdést teszek fel, csak ennek a földrésznek a biztonsága érdekelt. A hajós elkomorodott, megrázta a fejét, azután vigasztalóan megsimogatta Ennit karját. Nem ordítottam rá, hogy az urnőt megérinteni éppen olyan halálos bűn, mint engem. Dennyár nem avanai volt, hanem Ennit testvére, akinek ezúttal nagyon kegyetlen választ kellett adnia, mármint Ennitnek. Beszélni kezdett, halkan, szomorúan, és Enit szemét elhomályosították a könnyek. A mi életünkben bizonyosan nem. Az én népen fiai pompás hajósok, és a harcban nincs párjuk a katonáinknak? Fordította Enit a felindultságtól akadozva De is meg, Gregor, hogy ez a kérdés nagyon bonyolult. Ha marad a papok igazsága, hogy lad lapos, akkor nincs hová hajózni. Csak az északi és a déli barbárokat lehet megtéríteni az egyetlen igaz hitre. De még akkor is ott a két szárazföldi királyság. Roppant erősek. Még a legvakmerőbb lallainak sem fordult meg a fejében komolyan, hogy legyőzhetjük őket. Addig pedig a városok soha nem érezhetik magukat biztonságban. Dennyár elhallgatott, megvetően legyéntett, azután folytatta. Én már tudom, hogy létezik ez a Föld, de oda át csak beszélnek róla, persze titokban. Amíg a tanácsokban mégis győznek azok, akik hisznek Lát gömbölyű voltában és más földrészek létezésében, az is évtizedekbe telhet, amennyire a szembenálló véleményeket ismerem, mert nem vagyok a tanács tagja, azután hosszú évek következnek még, mire rászánják magukat hajó hadindítására. Mert a hajók a kereskedéshez kellenek, a kapzsi kereskedők a tanácsban értelmetlennek tartanák, hogy akár csupán fél tucat hajót ilyen vállalkozásra küldjenek. Mert el lehet ugyan hajózni lallából, de van-e visszatérés? Egyre jobban kezdtem tisztelni Dennyáreszét, de miért is tartottam volna ostobának? Amióta a tengert járom, a hajóépítés nagyot fejlődött, mert a kereskedők egyre nagyobb hajókat követelnek, a mestereket pedig büszkeségük és a hajókért kapott pénz ösztökélte, hogy így legyen. Tehát lehet, hogy hamarabb épülnek olyan hajók, amelyek megbírkóznak a szörnyű viharokkal, mint ahogyan én becsülöm. És kell lenni olyan szeleknek is, töprenget Amelyek dennyár, amelyek hazasegítik innen a hajókat mert a déli barbárok partjain olyan uszadékfát találtunk, amelyiknek a fáját senki sem ismerte. Annak pedig valahonnan oda kellett kerülnie. A csillagászok, amikor értesültek erről, ebben is annak a bizonyítékeát látták, hogy léteznek más földrészek ladon kívül. De azt a szelet és azt az áramlatot, amelyek azokat a fákat odasodorták, még nem kereste senki. És mikor... Innek jut majd eszébe, hogy keresse.